de a beszélgetés után a szó jó értelmében köszönettel lemondtam róla. A hírrel kapcsolatban megannyi annyi válhatatlan hozzáállás, viszonyulás, megnyilvánulás kellett látnom, átélnem tapasztalnom kellett, mert ha akartam, ha nem a híradók adás és a közösségi média néhány formája, amiket követek másról, sem szóltak tegnap este, és tehát tegnap előtre vonatkozik. Ezekkel szemben hoznám ezt a példát, amit Kormos Anettet közé az oldalán, amivel végre tudtam azonosulni, és ami végre segített feloldozódni.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 Hogy Kormos egy egyébként Endi Vajna halála kapcsán miért költözött volna derű, azt nem fogom tőle megkérdezni. Ri hogy mennyire elfogadott, sőt, like vált az, hogy sokan egy jó poén kedvéért könnyedén levetik magukról emberarcukat, már ha egyetlen szokták még ordani. Ti is tudjátok, messze vagyok a tapintatoskodástól, nem jellemző, hogy eltartott kisújjal fogom meg a poént. Azt való bármiből lehet csinálni, buzikból, zsidóból, cigányokból, nőkből, férfiakból, anyósokból, aposokból, gyerekekből is, igen, akár a halából is. Feltéve, hogy képesek vagyunk olyan szellemesen kiforgatni azt a sarkából, hogy felülírja magának a halál tényének a drámáját. Ha ezt a licet nem sikerül,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 George lehetett tudni, hogy ajdagalata van, amit nem lehetett gyógyítani, de könyörgöm, George Harrison 57 éves volt, Andy Vajna pedig 74 vagy 75. Az a 18 év, az nem mennyiségi kérdés. Valami olyan mérhetetlen kisszerűség költözött, mondjam azt, hogy önökbe. egyszerűbb, ha azt mondom, hogy belénk. Aminek én nem tudom megmondani az okát. Valószínűleg ez a kisszerűség korábban is ott volt.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 hova jutunk, azt majd fél nyolc után tapasztalni fogják. Nem, mintha a politikának nagyobb mértékben kéne élen a mint bárki másnak. De járhatna életben. ebben. 061-489-0999-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 4 8 9 0 9 és Elfelejteni perceket Itt eltörölni már nem lehet Úgy szeretném Úgy szeretném Újra kezdeni én Az alszomon, töröld minden bánatom, úgy szeretném, úgy, úgy szeretném. Van. Egy baráti hang mely lelkesít egy vidámogól mellelkedik, úgy, úgy úgy szeretem, úgy hordz meg szívemben mindig él, Utam végéig elkísér, úgy szeretem, úgy szeretem, Sun is egy 89, 0 9, 9, 9, és nullat35,87 egy e-mailt aki férfi. Nemrég hallgattam meg a tegnapi hétfői adást. Ez ugyanaz az ember, akivel tegnap beszélgettem. Most reggel ért még mielőtt elaludt volna, vagy tán, később feküdt le, nem tudom.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 Fordultam már a részeselettem. Ez már egyfajta téveigés részemről, ahogy, ahol egy hibás működésre kaptam egy a hibát figyelmen kívül hagyó visszaigazolást. Ha ezt a közegemnek köszönhetem, akkor súlyos problémában van azzal a közeggel, de mi az én közegem az ország, és biztos, hogy csak az ország.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 061 489 és nulla 06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 Komplex dráma. szigodrámában. 061 099 és 0636 hét Egy, egy, hat egy. óra előtt utoljára hívom fel szíves figyelmüket a betelefonálás lehetőségére, ha telefonálnak. Jó, ha nem telefonálnak, azt is megértem. 061 489 0999, valamint 06306771161 Figyelek, ha van mire...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 ő nem tartotta szükségesnek, és ha ő nem tartotta szükségesnek, akkor valójában ön most mit ró fel neki vagy az életnek? Nem, nem, nem, nem ró fel neki semmit, csak. De mit mindenki... ró fel az életnek? Uh, ezt választotta. Eh, eh, Egyetértek, de lehet, de hogy tehát, meg... ahogy, amikor, amikor élünk, akkor ezt választjuk, és lehet, hogy az utolsó pillanatban lehet, hogy megbánunk. Oké, okay, de csak... ezt egyetlen egy ember mondhatná most, Endi Vajna, senki más. Jó reggelt lehet. Szeretnék a jelenlétedben meghallgatni egy LGT számot, aztán kezdjünk, jó? Annyi minden történt És csak este tudtam meg És a hírhez bemutatták Egy jó sikerült képedet És néhány olyan ember sajnált Aki sosem szeretett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 mindig barátságból szüttök, s csak barátokat bántottál. Na-na-na-na-na! Tetszünk végig mindent Az utolsó tapsokét Aztán lehúzzák a függönyt és dalunk véget ért Én még tartozom egy dallal Melyel rád emlékezem És olyan, mint a többi, nem változtat semmi sem. Na, na, na. búcsúzott az egészen zseniális és a talán még zseniálisabb Presszer és Dusán Somogyvári vári rudolftól ha emlékszel rá. Igen. Emlékszem, amikor beszélgettünk, egyszer jól legett, kívánok rádiolgatóknak a koncert Igen. Akkor mondtam, nekedhettem az utolsó komoly koncertélményem az az a bucsú koncertje voltam, a nyugati pályádban, amikor azt hiszem, hogy három egymást követő este volt koncert, mert nem féltek betegben a nyugati Bár ott nekik is volt még koncertjük. Magyar koncertvilágban, hogy a koncert és az utolsó utáni koncert után is lesz még egy koncert. Nem, nem baj. De ezt a számot nem szokták eljátszani, és nem véletlenül. És nem véletlenül ah. játszottam ezt itt el. Nem mindenkinek a halálára írnék, ráadásul amit valaki Sohogybári Rudolf halálára írt,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 Nagyon sok ö, negatív jelenség kísérte most ezt a, a tragédiát, ennek a halálát. Ja, én bénéztem a cikkeket, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kitört magáért a sajtó. Részben azzal, hogy elég alapos és részletes érez útismertetést az ott szinte minden ellenzéki lap, és egyébként a kormánypártiak is. Részben azzal, hogy még akkor is, ha az MT-t, anyagát vették rá, mert az MT is részletes eh, elgocsatás az adott. Aztán az is igazániból fontos volt és figyelembe méltó, hogy a, a bulvárszintet elkerülve eh, tudósítást kapottunk arról, hogy ki mindenki bucsúzik Ennyi Vajnától. Tehát igazániból most látszott azért az, hogy, hogy ilyen egy nagyon támadott figura de azért nagyon sokat tett hozzá a magyar filmével. Jó, hát ezt egészen másféleképpen látjuk, mert ha bár megvan az az elem, amiről több beszélsz, mindjárt... Fogyattam hogy Bocsánat. de. Azzal volna, hogy de. Viszont a legtöbb lapnál, ahol nem tiltották le a kommenteket, mert olyan is volt, ahol úgy gondolták, hogy most mostán nem kéne hagyni, hogy oda mindenféle idéólták és elnökötegek. A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 Én megmaradnék, én megmaradnék ott, amit az első felében mondtál. Engem a kommentek egy tízes skálán egyesre érdekelnek. Nem utá, is a kommentekkel maguk... van vagy én nem abban, Ebben neked igazad van és ennek lesz jelentősége később a beszélgetésünk során, de azt szeretném neked mondani, hogyha egybevetem Orbán Viktor még el nem hangzó beszédét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 Um, már tegnap megjelentek azok az írások, meghalt a király, éljen a király. Dél-Gergens levelét hozza a népszava, hogy meg, hogy nyugtatja meg az RTL klubtól furcsa módon átigazolt vezérigazgató az ottani népet, és az kell, hogy neked mondjam, hogyha egy ember halál 24 órán belül ilyen kétségeket vet föl, nem tektonikusan, nem kis a Richter skálán, hanem nagy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 hogy Nagyon közeli még a, a, a pillanat ahhoz, hogy, hogy ezen morfondírozunk. Nem, mint hogyha azoknak az embereknek, hogy egyébként a, a, a magyar kulturális és vagy a filmgyártás irányedtésára, és valamilyen a rálátások, vagy hatásokon, ne kellene ezen gondolkozni, és ezt ne, ne látnak ki, hogy ez egy megoldandó probléma. Nem, szerintem nem kell kapkodni. Nem kell kapkodni. Én azt gondolom, hogy... hogy Föl kell dolgozni ezt a veszteséget. Én minden egyetemben kifejezetten kedveltem az Andit, szerintem egy nagyon izgalmas ember volt, és nekem személy szerint. Ne felejtsd hogy egy olyan emberről beszélgetünk, akiről nagyjából másfél hónappal ezelőtt csak negatívumokat mondtál te is a Szakács Árpád által vezetett magyar idők, akiknek a tevékenysége Isten ments, hogy téged vagy Szakács Árpádot ebbe belevigyem, ki tudja, de milyen de egészség, de egészség de romlást de idézett de elő annál az de embernél, aki látszólag álljá, egészre. Álljá, de az egészre, valójában az ember ezzel senki álljá, nem tudja túlteni. mindent. már egy kicsit, tehát hogy már engem e, egy platformra a Szakács Árpádra, akár Andy Vajnára megítélésében, és soha nem mondtam rosszat Andy Vajnáról. A Nemzeti Film Alapnak arról, a tevékenységéről mondtam kritikát, úgy szerintem az hiba, hogy nem készülnek nagy identitásformára történelmi filmek. Amit föltettek kérdésként az Indexben, amire Andy Vajna konkrétan olyat mondott, amit rajta kívül soha senki nem mondott a magyar sajtóban, azt mondta, baromság. De oké, ezt mondta, hogy baromság, de attól nem volt igaza. De én rá nem mondtam rosszat, mert én mint ember kedveltem, amikor ebédeltem és beszélgettem, az mindig élvezet volt az a gaszonomi kalandozás, amit nem egyszer nem egyszer volt részem a Nobuban, az ő invitálására az, az mindig nekem nagy élmény volt, tehát nem igaz. Én soha róla nem mondtam rosszat. Erős kritikával illettem a Nemzeti filmnak tevékenységének bizonyos részeit, és ezt folyamint tartom most is, bár most nem gondolnám, hogy elegáns lenne erről beszélni, vagy aktuális lenne erről beszélni. Ebben neked egyébként igazad volna, de akkor, amikor E, arról volt szó, hogy vajon a vele és a filmalap tevékenységével kapcsolatos e, kritikasorozat hova vezetés azt kérdezte az Index, mikor találkozott utoljára a miniszterelnökkel, akkor mégiscsak valami olyasmiről beszélünk, mint hogyha a miniszterelnöknek olyan omnipotens jellege lenne, olyan omnipotenciája volna, ami a nemzeti együttműködés rendszerét eleve anulálja, lehetetlen, mert a nemzeti együttműködés rendszere nem múlhat ilyen mértékben egy emberen, és ha azt kérdezed, hogy ezt most miért hozom föl, akkor azt mondom neked, hogy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 nem, nem mindig itt az időben is ség, tehát összesúsznak dolgok. Én vele személyesen is vitatkoztam erről. Én már négy éve is mondtam nekik hogy szerintem milyen témákról négy szem közt, vagy még öt éve is, hogy milyen témákról kellene a filmet csinálni. És az, azzal is vitatkoztam vele, hogy ha valóban probléma az, hogy nincsenek jó filmforgatókönyvek, és más témák esetében lehet filmforgatókönyvek fejleszteni, ahogyan ezt ők hívják, akkor szerintem történelmi tematikai filmek esetében is lehetett volna. Tehát, és, és egyébként az, hogy lehet Magyarországon a közönség számára nézhető játékfű készíteni azt éppen a kincsem példája mutatja Mert ugye talán amúgykor beszéltünk róla hogy éppen ennyi idő távlat vagy ennyi idő elteltével most végre sikerült megnéznem a kincsemet és azt kell mondjam hogy az alal maga kategóriájában kiváló film Nyolc év alatt ide jutott el Nyolc évvel ezelőtt ebből nem volt semmi a Magyar Mozgókép Alapítvány erre nem volt képes és az előző rendszerek sem meg a Magyar Mazókép közalapítvány, egy lakás. egy halmazott fel egészen brutális. Hitel. Én most nem az adósságról beszélek, hanem a működésről. Endi hát Vajna egy volt. olyan dolgot hozott létre, mint amilyen Magyarországon a Mercedes, a lendű BMW-gyár, vagy a Suzuki, csak éppen Endi Vajna nem a Suzuki-t honosította meg, hanem valamit, ami ő maga, és ami, ami ezáltal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 Én például benne voltam abban a testterebben, amelyiknek az volt a fáradata, amit az Imre vezetett, hogy az úgy úgymond társadalmasítsuk. És ha valaki komoly vitákat folytatott fel, az én voltam, és mondtam meg bizonyos ötletei, elsősorban a fiatal nevződési szempontjából miért rosszak. Milyen az de, a rendszer? De az, aztán, hogy, hogy, hogy hogy én az ő életútjának az értékelésében Nélyen egyetértettem azzal, amit a miniszter mondott a temetésen. elmészakor, hogy beszéltünk. Egyébként ez egy nagyon megrázó beszéd volt, és önmagában az a szituáció, hogy ilyen megrendődve váltam a miniszterelnököt, az nekem emberileg is fontos volt.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 Valóan ez érthető, tehát egyszerűen csinálni kell valahogy ezt az izdatan nehéz pályát. És, és valójában kezelni kell azt a, azt a brutálisan sok rádömlő érzelmi töltető dolgot, terhet, ami egyértelműen a munkáddal járt, Én mondjuk megértem azt, hogy ő ilyen módon is védekezik. Mert ez egy védekezés, de nem is lehet ezt máshogy csinálni. Hát, nem, ezt lehet, lehet másféleképpen csinálni. Van olyan nem. orvos, aki törődik a betegével, és van olyan orvos, aki csak gyógyítja, és amikor panaszkodik, akkor azt mondja, neki, erre nincs ideje. Az én apám Igen. meghallgatta a betegét. Igen, valószínűleg ezt máshogy a látszik. Tehát én más pozícióban látom őt. De én most, nem, én most nem róla beszélek, én róla is beszélek. Ez nem a miniszterelnökről szól.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 Nyilvánvalóan egy váratlan halál esetében, mert, mert ez egy váratlan halál volt. Nem, nem is értem mérjétek az újság azt, hogy, hogy uh, itt, itt az ember készült volna, hogy mondjuk ő készült volna a, a, a, a búcsúra az elvárásra, és akkor össze volna a dolgait. Ilyen is van, is, is láttunk már. Tehát, hogy egy, egy ennyire hirtelen, váratlan uh, halál esetnél, mindig az embert, uh, embert készületlenüljük a dolgok, és, és, és beindul a pánik. Én emlékszem arra, amikor nekem az apukám meghalt, Éppen tíz évvel ezelőtt. agyvérzésben. Egyik nap agyvérzés kapott, másnap meghalt. Erre nem lehet fölkészülni. És emlékszem a családi célunk dolgozóinak a teljes és arra is emlékszem, hogy már másnap össze kellett szedni minden lélekjelenétemet, erőmet, és, és gyakorlatilag azt kell ez az emberet, hogy nyugi, be kell jönni dolgozni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő nekik abban a pillanatban bármilyen nem, bár szerették pámat, de mégiscsak a saját életük, a saját existenciájuk megmaradása, vagy annak a veszélybe kerülése volt az első gondolat. Hogy vagy legalábbis, ha nem is az első gondolat, de...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 Uh, ívott nálunk bort, itt volt nálam uh, évnapi uh, tudtam bele beszélgetni, e, tudtam nekem van egy személyes, nem mondom, okay, hogy szóval, rá. de egy személyes szóval, ami mindenképpen az én viszonylánszeremben jelen pillanatban, semmiképpen sem a jövőről szól, tehát akik tegnap is felírtak, és azzal uh, kerestek, hogy akkor most mi lesz, ki lesz az miért ez bizony beindult azonnal, beindult,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 Hát nem tudom, János. én megmondom, hogy ezt vele kapcsolatban a szívikus kifejezés, és soha nem jutott Nem, csak arról beszlek, hogy a hétköznapokban az ember nyilvánvalóan más késsel dolgozik, mint amivel otthon, de, a ugye a menzámás eszközök vannak, de én Endi a halál a kapcsolatban, miközben valami egészen fantasztikusat alkotott, erre is szerettem volna felülni a figyelmet, hozzátéve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 és neki az, hogy hazatért, az egy melyekileg is fontos dolog volt, hogy itt, homan is ezt az országot, ezt a kultúrát szolgálja. Hazahozta a tudását, és hazahozta a netvörtének egy jelentős részét. És neki igenis nem volt meg ez hogy mit gondolnak róla, és nem voltak nekem Én beszél benne, hogy én nem úgy gondoltam, hogy egyébként nem kepcik, akkor feladat magára törgézünk a húzat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 Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Visszatér a képernyőre, süsű a sárkány. Három részen keresztül fogja újra szórakoztatni a nézőket. Írja a Bors. A híres egyfejű sárkány 1976 és 1984 között 22 részen át látta el kalandokkal a gyerekeket. A visszatérésről az alkotó Csukás István beszélt a borsnak. Csukás alapnak megerősítette, hogy csak Bodrogi Gyulával tudja elképzelni süsü karakterét. Bodrogi azt mondta, álmában sem gondolta volna, hogy az életben még újra süsünek adhatja a hangját. A levegő rendkívüli szennyezettsége miatt vasárnap meghosszabbították három nappal a téli iskolai szünetet Macedóniában. A kormány közleménye szerint szélsőségesen magas sok város levegőében a mérgező részecskék aránya. Az utóbbi napokban a megengedett határérték tízszerese, ezért a diákok egészségének megőrzése érdekében szerdáig tart a szünet. Az ország fővárosában, Szkopjéban ingyenessé tették a tömegközlekedést, és megkétszerezték a parkolási díjakat, hogy kevesebben használják autójukat, hát ha így javul a helyzet. Macedóniában a rendkívüli légszennyezettség oka a szélcsendes időjárás mellett az, hogy zömmel fával fűtenek továbbá, hogy sok a nagyon régi autó. Tovább nyílt a vagyonolló a leggazdagabbak és a legszegényebbek között, 2018-ban. Tavaly a 26 leggazdagabb ember vagyona egyenlő volt az emberiség legszegényebb felének összvagyonával, hívta fel a figyelmet az Oxfam. 2017-ben még a 43 leggazdagabb embernek volt annyi pénze, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak. A leggazdagabbak vagyona tavaly összesen 900 milliárd dollárral, azaz 252 ezer milliárd forinttal nőtt, ami napi 2,5 milliárd dolláros növekedésnek felel meg, miközben a világ legszegénye felének összvagyona átlagosan 11 kal csökkent.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 4 8 9, 0 9, 9, 9 valamint 0 6 6 7 7 1 1 1. Egy perc elmúlott, negyed kilenc. I don't need no other lover Something in a style that shows me nem hogy van egy vicces hír, de hát ez nehéz másréleképpen kommentálni. A Film Alapnak az Indexhez eljutatott közleménye szerint a Film Alap döntőbizottságának következő ülésein az eddig is helyettes tagként eljáró medvecki Balázs televíziós szakember vesz részt. Andy Vajnas személye és szakértelme pótolhatatlan a Film Alap munkatársai a kormánybiztos által kijelölt úton folytatják a munkát.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 Egy telefon még belefér 0614890999 és 0636771161.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 Szó, ez egy tipikus hálás téma. Gyerek, mentés, ősies, mentők, ez ideális. De látom, mindent az élet a világon elkövetnek annak érdekében, hogy utána leérje szó a ház elejét, most már csak az Istenem múlik, hogy a gyerek életben van-e vagy sem, amikor megtalálják, hiszen nyilvánvaló, hogy addig folytatják, amíg élve, inkább élve, mint holtam felhozó.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 Tehát Franco halálát mindenki megváltásként várta, mert egy korszaknak le kellett zárulnia. hát Frankó majdnem 40 évi hatalmon rendkívül véres korszak volt, rendkívül drámai korszak volt, rendkívül visszavetette ö, a spanyol társadalmat, és, és amikor lezárult, akkor tulajdonképpen mindenki földilegzett, talán még a frankóisták egy része is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 hanem elsősorban azért őt is az érdekelte, hogy azokban a borzasztó hatalmi harcokban, amelyek pont akkor törtek ki, amikor hát inkább össze kéne fogni, amikor inkább tényleg egy, egy, egy nagy gáz van, és valami, valami optimális megoldást kéne találni, hogy ebbe maradjon. Ebbe tényleg nagyon jó. Ö, az, hogy még mindig hatalmon van, ha 25-ször megbukott, ez tényleg egy figyelemreméltő teljesítmény, de hogy ez Anglia a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 mert nem biztos, hogy minden hallgató hallotta, a Brexit előtt néztem a BBC-t, és ott állt egy úr az utca közepén, és mutogatott, hogy jobbra is egy lengyel akik balra is egy lengyel volt hátul is egy lengyel akik itt vannak, elárasztanak, minket elveszik a munkánkat. Mondott a pasi, aki teljesen pakisztáni volt. Tehát ő, ugye, ez a, maga az abszurditás, amikor, amikor elkezd egy migráns migráncsot. de De ez van, és ez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 ez egy hullám volt, amely, Jó, amely nem egy nem egy old... magával ragadta. Isten mencs, hogy maga hát is szakértőként tüntessen föl, csak az alapján dolgozom, mint a be, vevők hoznak be az üzletbe, én be dolgokat, de azt tudom mondani, hogy az alapján, amit elmondtál, és amit egyébként másokkal beszéltem, vagy olvastam, számra úgy tűnik, a tévedés minimális kockázatá, vagy, vagy ha tetszik maximálisal, hogy optimálisan ebben eljárni exactly nem lehet. Nem, hát nem szabadott volna kiírni az, ezt a Az rendben van, de azt követően már ez a helyzet optimálisan nem kezelhető. De, van épp, hogy kezelhető optimálisan. Tehát a, a politika mindig a lehetséges művétete. Van egy rossz helyzet, látom, hogy veszteni fogok. Az nekem, hogy az angoloknak minden bent. van farkasvakságuk. Hát abban van farkasvakságuk, hogy eleve, eleve abban indult, nem abban indult ki, hogy kiverjék a legjobb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 jó, hát nem egy... Az könnyen lehetséges egyébként politikában gyakran előfordul, hogy a dolgot levezél és utána bukik meg. Igen, persze, ez is lehetséges, de de nekem úgy tűnik, hogy az ő lépéseinek a, a szándéka, vagy a lépései mögötti szándék nagyon sokszor nem annyira az, hogy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 De most e, akkor ilyen, ilyen URH-szöveggel mondhatjuk, hogy Anglia beteg? Hát nem beteg, de csinált olyan helyzetbe manőverezte magát, amiből, amiből nincs igazán jó kiút. Az, azt a képzelni, hogy a... csinálnak még egy népszavazást, és azt nem fogadja el az Európai Unió, mondván, hogy a kimondott szó kötelez? Nem, nem, nem. nem Az Európai Unió és nem tudok szót mondani, mindenre nyitott. Tehát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 Két, két különböző dologról beszélt. Az egyik, hogy milyen koalíciók legyenek, tehát, hogy milyen... Van-e olyan párt Németországban, amelyik egyedül lenne képes az ottani helyzetet rendelni? Nincs. Nincs. De, hát de, de hagyd be, tehát egy dolog, hogy milyen, milyen uh, koalíció jön létre, végül is technikailag, meg matematikailag rengeteg, fajt, rengeteg koalíciók létre. A másik dolog, hogy társadalmilag mi történt, tehát az, az valószínűleg annak a korszaknak vége, amikor először vagy a baloldal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 kívánok! Fijalaur, köszönöm szépen, nagyon jól érzékkel szerintem rátapintott erre a Tereza mély viselkedésre és helyzetre. Engem régóta foglalkoztat, hogy miért haragszunk arra, vagy miért haragszunk arra, aki ellen érdeket képvisel. Úgy nem lehet, föltartott kézre, nem lehet tárgyalásba venni. Nyilván, hogy ő többet akar, többet mond most, mindamennyit el akar érni, de hát aki egyszer is valahol tárgyart, az tudja, hogy ez a helyes magatartás. Ő az angolok érdekét képviselé. Én hozott dolgozom, köszönöm, hogy hívott. Nem szeretnék külpolitikai tudósítónak feltűnni, mert nem vagyok az. Én egy árbockos árból jelentő matróz vagyok. Köszönöm a nézőknek, hogy immáron hetek óta bentartják a civil a legjobb 50 műsorba. Ezek a számon tartottak, lehetne a legjobb 40ben, de egyelőre a 45. és 50 hely között állandósult, ami legalábbis az ATV-n belül az első öt műsort, néha az első három műsort jelenti. Rendszerint megelőz a sváb.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 1-1-6 Nu valamint nullaha senki többet. A bibiszínek nem egy pakisztáni, hanem egy izraeli nyilatkozik, azt elfogadták volna. Hanem egy izraeli nyilatkozik, azt volna. Hanem egy izraeli nyilatkozik, azt elfogadták volna. Nem ilyen emberek tévedésből a fialát. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy engem tévedésből vagy szándékosan. lacitajos Egy kis nyugalom. Civil rádió FM98.